Проминувши охоронця, ми увійшли до кабінету, який на перший погляд не відрізнявся від наркологічного кабінету в будь-якій районній поліклініці. Єдиним, чого я ніколи не бачив у районній поліклініці, був комп'ютер. А тут у кутку стояв IBM однієї з останніх модифікацій. Я пригадав, що зараз дуже модно проводити комп'ютерну діагностику. А цікаво, чи апаратура тут саме для цього? Щось ніякого іншого обладнання поряд з комп'ютером я не зауважив.